Jó estét kívánok! A Club Rádió zenés és Irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa friss szövegeit és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Mai vendégünk Bajtai András költő. Szervusz András, köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntök minden hallgatót ma este. Ha röviden kellene jellemezelek, azt mondanám, te az a költő vagy, akinek intenzíven fontos a költészet. nem csak a versírás, hanem a versolvasás és a versfordítás is, a szerkesztés is, és a tanítás is, az irodalmi létnek az evidenciája. Egyik ötetett címével szólva, amolyan betűember vagy. A Mából visszanézve, mik az első emlékeit költőként a saját költői habitusodról és ez az intenzív vonzódásod a költészethez hova datálható? Hát mindenképpen ugye az ősélmény az általános iskolára vezethető vissza, volt otthon. Petőfi és Adi összes versünk, és valamiért hát a kis iskolásként még inkább Petőfi hatása alá kerültem, úgyhogy általános iskolai lányosztálytársaimnak Petőfi stíljében írtam közhelyes, kedves, szirupos, mézes, mázos kis udvarlószerelmes verseket. Ez ugye, De valószínűleg minden fiatal fiú és lány életében van egy ilyen korai korszak, amikor a nyelv mágikus ereje megbabonázza és a hatás alá kerül és megéli, hogy milyen érzés nyelv kifejezni magunkat. Azért az érdeklődés az mindenképpen középiskolás koromban vált komolyabbá pakson jártam gimnáziumba a 90-es évek második felében, ahol nem csak a helyi költők, hanem a gimnázium magyar tanárai is, könyvtáros házaspár is nagyon sokat tett a fejlődésem érdekében, tehát megnézték a korai zsengi, én természetesen fel voltam háborodva, hogy ezek miért lennének zsengék, mm -hmm. akkor ugye önteltség, akkor és, igen. Akkor, akkor, igen, volt bennem egy gyermekes, önteltség és arrogancia, de hát aztán később természetesen alázatot és tiszteletet tanultam, és, és onnan kerültem aztán a Bölcsészkarra Egyetemre. De a visszajelzés már az elején is ilyen fontos volt? Tehát nem csak önmagában az, hogy te magad is fabrikálhassá, vagy verset írjál, hanem az, hogy az hogyan hat, hogyan tetszik, mit, mit, mit, mit adnak vissza? Igen, igen, volt bennem, vagy van bennem, ahogy a felkonfotban is mondtad, egy, egy fajta megszállottság, tehát hogy, hogy szerettem volna minél hatásosabb verseket írni. Nekem a költészetnek az egyik legfontosabb szegmense az, hogy elemi erejű legyen. Tehát lőjön ki az űrbe, mutasson más világot, más szférába jussunk el. Ebb emiatt aztán például nem is annyira szerettem a földközeli, vallomásos, közéleti, politikai tárgyú költészetet sokkal inkább Ahogyan Füstmilán mondta, indulás és látomás a művészetben. Ha ezek megvannak, akkor engem azok elvarázsolnak. Az indulásod, mert a látomásról is beszélünk, viszont egy kettős szocializáció volt, mert ugye egyrészt te még gimnazistaként oda kerültél a nagyon híres, emblematikus Sárvári diákköltők és diákírók országos versenyére, utána pedig az egyetemen, a bölcsészkaron pedig a telepcsoportnak is a tagja lettél. Ez két különböző időszak, de mégis a mából nézve marahogy, mint hogyha úgy nagyon közel lennének egymáshoz. Valóban meghatározott az oldalak osakmai műhelyként foghatjuk fel mindkettőt. Annyiban azért kiavítanálak, hogy igazából időben azért, ez viszonylag mondhatjuk közel volt egymáshoz, hiszen gimnáziumi évek, és aztán az egyetemi évek, tehát ez egy egymás után Igen, következtek. Igen, csak akkor egy-két év is olyan világokat választottad egymástól. De, de például azok az emberek, akikkel megismerkedtem ezen a Sárvári írótáborban közülük, nagyon többen is a telepcsoportnak is aztán a tagjai lettek, illetve a szoros munkakap baráti pályatási kapcsolatba is kerültünk. Sárvánon ismerkedtem meg doktor Nemez Zoltán Márióval, Krusovszki Dénessel, de ott volt Simon Márton is, és még nagyon sokan mások, akik most biztos kifelejtem, kifelejtem őket, de szóval már ott volt egy uh -huh. kemény mag, és aztán az egyetemre kerülve nekem például sokkal fontosabb volt az egyetemi éveket tekintve ez a közeg, sem mint az aktuális bölcsész doktori tanulmányok. Uh -huh. Földi flászló, László Szemináriumait nagyon szerettem péntek reggel, fél kilenckor voltak általában az órái, de az, hogy ez a nemzedék így egybesodródott, és együtt ugye DNS találta ki ezt, hogy a blog, az akkor viszonylag újnak számító blog, mint médiumot használjuk egy költői csoportosolásunknak a felületeként, erre ugye a kritikusok. Nagyon felfigyeltek, mert újszerű volt, akkor ugye itt a ezredforduló utáni néhány évről beszélünk, és az a több mint tíz ember, akik a telepcsoport tagjai voltak, Szinte kivétel nélkül mind mai napig is aktív szerzők, sőt, igen komoly műveket tettek le az asztalra. Igen, igen, rajban akkor könnyebb volt repülni, a mából egy picit, mintha kevésbé lenne annyira jelentős szerintem a maga a teleplétezésem, mint amilyen akkor 10-12 évvel ezelőtt volt, amikor fiatal kritikus, nekem is az egyik legfontosabb igazodási pontot jelentette, mint entitás. Azóta inkább szálltam, hogy tényleg lettek a külön pályák, és azokat nagyon izgalmas nézni, hogy ki hova jutott. Meg ugye az internet ugye csomó más felületet adott az olvasóknak és a szerzőknek, tehát most már egy blogot indítani, ezért nem akkora nagy újdonság, mint mondjuk 20 éve, vagy 15 éve. Nagyon volt. sok minden történt. De, de, a, de a pályámban is. meghatározó évek. Tehát azok a akár egymás albérleteiben tartott műhelymunkák, ahol például eljött Marnó János is, és akkor éjszakában nyúlóan veséztük egymás ilyen-olyan verseit. Ezek nem csak hasznosak voltak, hanem nagyon inspirálóak is. A szomatizáció Marnóra amúgy is jelent, hogy a vesézés szinte elképzeltem, hogy szinte konkrétan szó szerint a veséjébe látott adott esetben mondjuk a szerzőnek vagy a szövegnek. Én most csak a lapodra váltok, és arra kérnének, hogy az első versedet olvast föl, és utána meghallgatjuk az első zenét is Bajta András választásában. A kislány. Egy kislányon mellettem mindig, amikor bevásárolni megyek. Beteg lehet, mert hámlik a bőre, és apró fekete kiütések vannak az arcán. Nem tudom, mi baja, de elkísér mindig, és én fogom a kezét. Néha egy cserebogár bújik elő a zsebéből, néha meg, mint egy madár, csak felrikolt, és én dobnám is el rögtön a szatramat. Sokszor érzem úgy, mintha egyedül én tartanám őt életben azzal, hogy vásárolni járok. Mert különben senki sem veszi észre. Nekem viszont elég csak kilépnem a házból, és azonnal meglátom. Még be sem csukódott mögöttem az ajtó, de ő már ott áll előttem, hirtelen, mint egy villanyoszlop. És nem értem, miért van ez, de ránézek, és abban a pillanatban, mintha minden tudnék róla. Csak azt nem, hogy az apja vagyok-e, vagy a fia. your eye to the sky boy and wonder maybe there's a kingdom above the weather oh and whether you're gonna get on Sound now If the door gets kicked in here they come now Think of others Be their cover I am what they're not Pray for Paris They cannot scare us Or stop the music You got a sweet voice, child Use it And if I die to you. the coppers up in their choppers all flying over here 49 days singing oh my lord come carry me home oh my lord come carry me home I'm singing oh my god oh my Ló Te András költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában az előbb Kevin Morby Beautiful Strangers című dalát hallottuk az ő választásába. Az előbb a telepcsoport, csoportnál hagytuk abba, pontosan van ott, hogy ti is abba hajtatok a telepcsoportot, és utána kezdődött minden számára a szóló karrier, egy kicsit ilyen zenei, zeneipari metaforával. Utána ez mennyire jelentett egyfajta elszabadulást, vagy felszabadulást, vagy a költészetedet, mennyire determinálta, hogy kirepült -e ebből a addigi testből gyakorlatilag, és kicsit más fókuszt kapott minden tevékenységet, kicsit eltávolodtatok egymástól? Hát azt hiszem, hogy a, a második könyvemen, a, ami 2009-ben jelent meg a Józsva Tilla kör Füzetek sorozatban betűemberc címmel, azon a könyvön erőteljes ö, ö, retorikai, poétikai, stilisztikai nyomást hagyott, ö, vagy tett a telepcsoport és az a poétika, aminek ö, szellemében közösen összegyűltünk. Azután, ez, ez ugye nagy, nagy erőtartalékot, nagy inspirációt jelentett, de ezután ö, egészen más vizekre kerültem, ami ö, óriási felszabadulással járt, és még több inspirációval. Ez pedig a ö, világiradalom, illetve a, a világlírának a bekebelezése volt. Miközben neked már az első köteted is, amit a Turciék adtak ki a Parnassusnál, az is egy nagyon készkötet volt, tehát hogy te már egy eléggé úgy, úgy, úgy megvoltál az első kötetednél is, és azt hiszem. É, én pont nemrég lapozgattam az első könyvemet, ami 2006-ban jelent meg az Átlátszó Város címmel, Turci István ő, kiadásában, jól mondtad a Parnasszus könyvek sorozatban. Előtte már a borítója is. Igen, az egy pakson készült baráton készítette egy egy fotó, sötét fellegek, és azt hiszem egy egyfajta ilyen útszéli táj, vagy egy-két favillanyoszlop. Szóval nem nemrég kezembe vettem, és egy átpörgettem olyan szemmel ezt az első könyvet, hogy vajon, hogyha egyszer elkészül majd válogatott verseim, akkor mostani fejjel hány verset tartanék bent egy elképzelt válogatott versekben, uh -huh. és még mondjuk sokan e, megbánják, vagy megtagadják a korai, vagy az első könyvüket. Én azt kell mondanom, hogy többé-kevésbé elégedett lehetek vele, mert e, néhány darabot biztosan tennék a válogatott verseimbe majd belőle. És a, a harmadik könyvben pedig e, a kerekebb napok, azon pedig már egyértelműen e, a világléra e, hatása e, mutatkozik. És ami, ami nekem még talán feltűnt, hogy a korábbi verseidben a, mintha ez a mitológia és annak a meghaladása az fontosabb lett volna valahogyan, annak a megéneklése vagy elmesélése, hogy honnan jövök, ki vagyok én, és most mintha más lenne már a fókuszba. Igen, tehát ez, ez egyfajta álvallomásosságot takarhat, azt hiszem ezekben a korai verseimben, ez a mitológia, ami ami Egyszerre volt egy kicsit bizarr, meghökkentő, nem feltétlenül a klasszikus szépségideál szellemében született költői megoldásokra kell gondolni. És akkor efe, e, efelől elfordultam, és mondhatjuk úgy, hogy az kezdett el izgatni, hogy milyen megszólalási módok lehetségesek egy emelkedettebb regiszterben, egy patetikusabb hangvételben, és mondjuk a klasszikus szépségeszmények megfelelő költői képekben. Ezek után kíváncsian várjuk a Halottainkat Visszavárja című versedet, úgyhogy most azt olvast fel, kérlek. Halottainkat Visszavárja. A gyógyuláshoz egy rögeszmékkel teli erdőn átvezet az út, ahol csecsemő arca van a faleveleknek, és a virágok feje körül májvaszínű glória világít. Most indulok. Az asztalon hagyott kulcsod sötét piramissá változott, melynek belsejében a bikák megvadultak a zenétől, amit csak azok hallanak, kiknek fejét tartotta már nehéz ölében boldogtalan szeretőjük, mielőtt felkelt a nap, hogy szétválaszza őket, Idegen testből az ismerős és még forró testet, de most gyanútlanul hevernek összeizzadt lepedőjükön. Egymást nézték akkor is, mielőtt utoljára ölelték magukhoz a másik fekete csomagját egy hideg tavaszi délutánon, amikor a madarak olyan tébolyítóan énekeltek, mintha titokban megmérgezték volna őket. Merre jársz most, te, aki eltévedtél a mezőn, ahol most egyedül kószálok a vértelen virágok lecsüngő koponyái között? Hervat kezeddel oldozt fel ezt a templomot, és benne a térdeplőt, aki hiába várja visszatérésedet. Itt állok az ösvény előtt. Az égbolthoz fagyott énekes madarak teste szilánkokra tört, apró rája szemükkel gyerekek bámulnak rám az avarból. Egyedül kelek át a mocsárciprusok és mohák rengetegén, melynek közepén halottainkat visszavárja a szerelmünk ördög tava, ahonnan szemnélküli halak, úszóhólyagok és tátogó kopoltjuk buknak fel: Kolositér, Római part, Alsóhegy utca. Csontjaimban süvít a szél nélküled járom be a tér zugait és az évszakok szúrós sarkait. Korlát, enyhícs kezem szorításán, lépcső, fogadd el botlatozó lépteimet. Ez az elmosódott város, amit belőled hordtak össze, visszavár, ha az erdőből kilépve végre elfelejtelek. That I ever shook my shadow And every day is trying to trick me into doing battle Calling out fake up, wanna get me rattled wanna pull me back behind the fence with the cat Building your lenses, digging your trenches Put me on the front line, leave me with a dumb mind With no defenses your defenses if you can't stand to feel the pain then you are senseless since days i've grown up some different kind of fighting and when the darkness comes, let it inside you your darkness is shining my Doors in the horizon Now which is the future you're choosing Before you gon' die And I'll tell you about a secret I've been undermined Every little line in this world Come from the vine Say you my love Say you my home Till my chin back Slip my throat Take a bath in my blood Get to know me. All out of my secrets, all my enemies are turning into my teachers Because light's blinding, no way dividing What's yours or mine when everything's shining? Your darkness is shining, my darkness is shining Have faith in yourself. Only when I'm trying to Love you, love you, love you. András költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Trasz című számot hallottuk az Alexander nevű előadótól az ő választásában. A zenékre majd az adás végén beszélgetünk. Itt van viszont a pályában még elég sok izgalmas dolog, például az, hogy több olyan munka is fűződik a nevethez, melyben a hagyományos antológia szerkesztés és a digitális kultúra közvetítés, nagyon szépen megfél egymás mellett, kéz a kézbe. Ilyen volt például a Sirok együtt létrezott saját holmi alternatív antológiáj és a lelki gyakorlatot Világirodalmi versblog is. Ezekben az egyik, a saját holmiba ti szemléztetek a holminak a meg, meglévő terméséből, és állítottatok össze egy saját antológiát, a másik pedig egy, egy világirodalmi versblog. Egy kicsit megsély ezekről, kérlek. Igen. Hát a, kezdjük a lelki gyakorlatokkal, talán az a az az az, fontosabb, az fontosabb vagy, vagy izgalmasabb, vagy, vagy talán így maradjunk, annyira a szívemhez közelebb áll. Jövőre lesz tíz éve, vagy elindítottuk ezt a világridalmi versblogot, aminek a lelki gyakorlatok elnevezést adtuk. Habár ez egy nagyon ö, vallásosnak tűnő cím egy blognak, ö, konkrét ö, ö, vallási. Közzel párhuzam nincs, nem te nem kapcsolódik ez a bloghoz. A mi baráti kis szánsainkat kezdtük el viccesen, ironikusan lelki gyakorlatoknak nevezni. Innen jött végül, hogy ezt a nevet adjuk a blognak. Ez úgy nézett ki, ugye, hogy ö, fölcsaptuk ö, a polcon lévő antikváriumokból kikotort ö, világirodalmi könyveket, és ö, azt vettük észre, hogy egy hihetetlen nagy ö, szigetvilág kezd a szemünk előtt kirajzolódni. Itt ugye főleg a 20. századi és a 20. század második felében nemzetközi lirájáról beszélünk, amiről tudni kell, hogy az iskolai és a középiskolai irodalom tananyagba ezekből a szerzőkből szinte kivétel nélkül senki nem kerül be. Tehát jobb esetben még Rilkét, igen, vagy, vagy Godfried Ben, vagy Rilke, vagy esetleg Apolinár. Vagy a pound maximum, de igen. meg mindig kiderül, hogy fasiszta is. Akkor. Igen, tehát ö, maximum ezek a nevek említés szintjén elhangoznak, de valójában itt, itt egy óriási ö, ö, szövegkorpusz van. Mondhatjuk úgy is, hogy kicsit rejtve az olvasók és a szerzők figyelem elől, mert mondjuk az Európa kiadó ö, Kezdte ezt a ö, ö, óriási ö, szellemi küldetést magára vállalni, hogy az 50-es évektől kezdve felkérték a legnagyobb, legtehetségesebb magyar költőket, hogy fordítsák le ö, ezeknek a ö, külföldi költőknek a verseit, így Vas Istvántól elkezdve Rónai Györgyön át. Ö, Lator, Lator, Somió. Lator Somió, igen, elképesztő, tehát a saját prózai és lírai munkáik megírása mellett elképesztő bravúros és izgalmas műfordítói életműveket is létrehoztak. És mi erre így rácsodálkoztunk 2011, 2010-11 környékén, elkezdtük ezeket a könyveket mániákusan beszerezni, elolvasni, átmosni, ahogy mi neveztük, és a számunkra leg izgalmasabb verseket közzé tenni ezen a blogon. Itt azért egy kicsit szűkítettük a tematikus kiírását, ott a, a lelkigyakorlatok.tumblr.com doméncímet, ha beütik a kedves hallgatók, akkor rögtön ott a jobb látni fogják, hogy mi erre a blogra olyan verseket tettünk ki, vagy olyan verseket válogattunk, amelyek ö, látomásosak, utasztatóak, és ö, magyar műfordításban is elemi erejűek. Tehát kerestük a, tényleg a költői képekben gazdag ö, izzó verseket. És azóta már a műfordítás is megjelent a te palettádon, talán ennek a hatására, és magad is fordítasz verseket. Az Hogy, hogy, hogy épült be a praxisba? Hát a, a műfordítás az egészen másfajta viszonyt követel meg, mint a versírás. Sokkal kisebb a mozgástér, viszont sokkal elemi erejűbb az, és koncentráltabb az a munka, amit a nyelvvel végezni kell akkor, hogyha egy külföldi költőnek a versét szeretnénk lefordítani. Én az elmúlt években kicsit kevesebb verset kezdtem elírni, és mint nemes Nagy Ágnestől. Tóth Krisztinánát sokan mondták, hogy amikor egy kicsit elapad az ihlet, akkor nagyon jó olaj lehet a tűzre, a műfordítást, a berosdásodni, vélt fogaskerekeket egy kicsit újra mozgásba hozni, és valóban magam is meglepődtem, hogy miért nem kezdtem el sokkal korábban fordítani, angol nyelvből fordítok, angol-amerikai skót költőktől találtam olyan Számomra emlékezetes is nagy verseket, amelyeket szintén óriási kaland és kihívás volt úgy megszólaltatni magyarul, hogy azok tényleg magyar nyelven is ütős versek legyenek. Mert azt kell mondanom, hogy a, ahogyan Tarkovszki mondta a filmművészetről, illetve a filmjeiről, hogyha az értelmet kezded el keresni, pont lemaradsz minden lényegesről, ami történik. Ez a Tarkoszki idézet valahol elmondható az irodalomról és a versekről is. Tehát a verseket nem feltétlenül észszel kell megközelíteni. Szerintem akkor jó egy vers, hogyha azonnal üt, méghozzá a szívre üt, nem feltétlenül az agyra. Szeretem az okos szövegköltészetet is, de Ilyen szinten az ösztönösebb elemibb hatás. Most megkérnélek, hogy üs egyet és jöjjön a következő. Erről az ütésről még az jutott eszembe a killbill végén, ugye, amikor a menyasszony umatörmán megöli Billt, akkor az öt pontos szívrepesztő technikával végzi ki, amit egy távolkeleti mester tanított meg neki, Na nekem valahogy ez a kihívás. A versíráskor, hogy egy ilyen ötpontos szívrepesztő technikát végre tudjak hajtani az olvasókon vagy a hallgatókon, meglátjuk, hogy ezzel a verssel sikerül ehhez. Végül is nem utaztunk el Kopenhágába, pedig nézhettük volna a hóesést, mint azon az első közös délelőttön a Mária utcai lakás ablakából összebújva. Az így kellett volna kései tanulságából mostanra nem maradt más, mint a szégyen és bűntudat felesleges körvonalai hiszen te már régen megbocsátottál nekem, de én magamnak még mindig nem. Azon a télen pedig amúgy sem esett annyi hó, ami betemethette volna a idő és feltételes mód közöttünk húzódó árkait. Elengedtük egymást, ahogyan a rácsok mögött született állatokat engedik vissza a vadonba, ha felnőttek. Te azóta talán újra szülke vagy, én pedig megőszültem, csak ezt még kevesen veszik észre. Egyre ritkábban hallgatom meg közös dalunkat, aminek címét mostanáig csak mi tudtuk, de alig észrevehetően most is összerezzenek, ha meglátok egy nőt piros ruhában az utcán. Lappangsz bennem, mint az elszáradt gesztenye a fiókomban, te, a harapós lány, aki a leghidegebb napjainkon a bokáján hordta a karóráját. a huntsman or a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek that made you tom the curious that makes you james the weak And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen yourself pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave you and I'll never look behind Cause I was born for the purpose that crucifies your mind So can't convince your mirror as you've always done before Giving substance to shadows, giving substance evermore You assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? belső közlés mai adásában Bajtai Andrással folytatjuk a beszélgetést, a Rodríguez-től a Crucify Your Mind szólt az ő választásába. Nem sokára zenékről is beszélgettünk, de előtte még a filmekről is kell egy kicsit tumálnunk, és az előbb már fel is vezetett ezzel a Frappens Starkovski bombóval. A film nagyon, is nagyon fontos a számodra, két irányból is. Az egyik a költészetedben is, a különböző metaforák, filmes utalások, mediális attribútumok, másról pedig magad is egy nagy filmrajongó, vagy különös tekintettel művészfilmekről bizonyos rendezőkre. Veszélj egy kicsit a saját Igen. film szenvedélyedről. Igazából ugye az ősélmény az a 90-es évek videótékás korszakára vezethető vissza, amikor teljesen reflektálatlan kis fogyasztóként kölcsönöztem ki a videótékából a filmeket. Nem néztem, hogy ki a rendező, ki az operatőr, ki a vágó, ki a filmzeneszerző, hanem ha megtetszett egy-egy horrorfilmnek a borítója a tékában, akkor arra lecsaptam. Aztán ez pont az egyetemi évekre tehető, amikor hirtelen az érdeklődésem és a tájékozottságom kitágult és elmélyült, tehát már nem megnéztem a stáblistát, figyeltem az operatőrökre, és, és egyrészt a zsáner filmek felé is elindultam, amik ugye egy nagyon jó kikapcsolódási forma, másrészt pedig a komoly szerzői filmes életműveket is. Még a kedvenceid, egy pár másodpercből hát, kiket, egy a felsorolás Igen, a, a régebb, régebbiek közül vagyis a régebbi kedvenceim közül mindenképpen mondanom kell David Lynch-et, akinek a szürreális, bizarr világa nagyon magával ragadott, de ugyanígy a tiszta, szépségű filmje is, mint amilyen az Elefántember volt, vagy az igaz történet. A kanadai horrorból egyfajta nagyon erős szerzői filmessé vált David Cronenberg is, ilyen régi kedvencem, vagy Francis Ford Coppola, William Friedkin. Az újabban, újabb kedvencem közül pedig, akik, akiket a legnagyobbra tartok és a legnagyobb, leginkább szeretem, az Terence Malik és Lars von Trier lenne, de mellé tudnám tenni a botrányhős és nézőket nagyon megosztó dél-amerikai rendező Gáspár Noét is, akikben ha leginkább az ragad meg, hogy annyira öntörvényű alkotók és annyira ragaszkodnak a saját víziójukhoz és annak a víziónak a saját stílusukkal való, stílusukban való bemutatásához, hogy ez a kiállás és ez a, ez a lehengerlő élmény, ez bármelyik filmjüknél engem is elsodor. Gondoljunk, most nemrég például újra néztem a Melankóliát, amit a bemutatása idején láttam a Művészmozikban, akkor még nem feltétlenül ismertem annyira Lars von Trier filmjét és életművét, hogy felismerjem azt, amit így jó tíz évvel később rá kellett döbbennem, hogy talán a ezredforduló után forgatott legszebb és egyik legfontosabb művészfilm. De ugyanígy Malik, Malik is az ő költői, emelkedett stílusa Emmanuel Lubezki operatőrrel közösen, amit véghez vitt az életfája, vagy a legutóbb Hidden Life című filmje mind egyrészt inspiratív, és, és megrázó élmények. A Gáspár Noé pedig a, talán a legtöbb kedvesebb rendezőm, ő, ő a korábbi kettő rendezőnél azt hiszem, hogy radikálisabb és még mélyebb rás, de nagyon tudom ajánlani az Enter the Void című filmjét, ami egy bankokban történt újjászületésnek egy lélek halál utáni, tehát a lélek ahogy a halál Igen. után kóvályog és végül újra egy testbe beköltözik vagy nagyon Én viszont most a Hajnali Vendég című versedet szeretném ajánlani a kedves hallgatóknak hajnali vendég kegyetlen angyal, az éjszaka áttetsző végén, amikor az egyedül lét kék virágai kinyílnak az elme tükör folyosóján, és a hold ikrás fényében felderengenek a kések, melyekkel a hóhér hamarosan felhasítja lesántult lovaink forró szügyét, téged látlak. Az élükön lépdelve meglátogatsz, úgy hajolsz fölém, ahogyan a tengerek takarják, óvják távolodó földrészeinket. Szempilláid, akár a mézbe mártott ékszerek, a földre pere és amint ott állsz előttem csupaszon, hibátlan embertestben, elengeded vergődő kezem, majd rámadod májva májvaszínű állarcod, hogy viseljem, amikor az éjszaka követei a nyomodban betoppannak szobámba. Ám mielőtt tovább állnál, kősziklából faragott gólemóriás, szárnyaitba hegyes kampók csapódnak, és kifeszítenek velük a falra. Hogy amíg, mint egy új arcot, hordom ezt a maszkot, emlékeztes rá, nem menekülhetek előlük, kéretlen hajnali vendégek, kalapácsos kezükben vértelen virágok, és kúrjongató szelek. The XX Hard to Skip the Beat című száma után Bajtaj Andrással mai vendégünkkel a beszélgetésünk végéhez értünk a belső közlés adásába, és beszéljünk a zenékről egy kicsit. Miért ezeket a zenéket hoztad? Egy kicsit ezeket villancs meg nekünk. Hogyha a felkérés szigorúan veszem, akkor igazából jazz dalokat kellett volna hoznom, és egy-két Queen nótát, ugyanis a Queen rajongónak vagyok ős megszállottja. De úgy voltam vele, hogy most inkább olyan dalokat választok, amelyek amelyeket versírás közben is hallgatok, vagy fordítás közben is. Tehát ezért választottam például Kevin Morbit vagy a majd most következő Jim James-t, akik amerikai énekes dalszerzők, de nagyon szerettem Six Rodriguez-t is, aki szintén egyszál gitárral fülbemászó zenét szerzett, és énekelt, és ezek a dalok aztán... Jó is, tehát jó is hallgatni. Uh -huh. Kíváncsioltam, hogy filmzenét hozol-e például. Hát, ha, azt is hozattam volna sokat, de, de most ez, ebben a hangulatban vagyok, és, és ezek fejezik ki leginkább a, azt, hogy mit is érzek, illetve... És most még lesz egy versed is a 82-sor az ajándékok könyvéből, és erről, ha mondanál nekik igen. előtte egy-két szót. Ez, még a... ez konkrétan... Jorge Luis Borges, nagyon híres 20. századi argentin író, költő, filozófus, eszéista ihlette. Mi ezt úgy nevezzük, hogy katalógus vers, tehát egy hosszabb felsorolás képezi a vers struktúrájának mélyét, és engem ez a struktúra, ami Borhez több nagyon szép versében ezt megcsinálta, végigvitte, elkezdett foglalkoztatni, és feladtam magamnak a magas labdát, hogy tudnék-e a Borheznek a struktúrájából inspirálódva egy érvényes saját verset írni, és ez lett végül a 82 sor az ajándékok könyvéből. Hajgassuk is meg! Hálával tartozom a csodákért és a hétköznapok titokzatos zenéjéért, a kézért, amely elválasztotta a világosságot a sötétségtől, poszeidón háromágú szigonyáért és a saruját kötöző hermész pálcájáért, a gahalás maragd zöld színének összes árnyalatáért, Lisszabon utcáinak melankóliájáért, a kakasokért, mert a hajnalt köszörülik torkukban. A Szent Péter Bazilika 95 olajlámpásáért. orfeus múlhatatlan szerelméért, aki az alvilágból visszatérve bánatában trákiába ment, hogy szótlan pásztorok között éljen. A foszforlángjáért, amit felfedezője hidegtűznek nevezett el. Az elíziumi mezők nyugalmáért a tükörért, mely a fal felé fordítva is képes önmaga és a teremtés csodájában gyönyörködni a kék, sárga, zöld, piros esőért, a csavargó paracelsus utolsó időskori utazásáért, a borostyánkő zárt rovarok hosszú álmáért, az elázott papírhajókért, az éjszakai gladioluszokért, amelyek fényben borulnak virágba, a kedvesség nyelvéért és az emberi érintésért, melynél nincsen gyógyítóbb, Nikolaus Kuzánusz szívéért, amit halála után a Szent Miklós kórház kápolnájában emeltek a tarra a vibráló éjszakai fényekért, amelyek visszatükröződnek a szemedből, és a napsütötte sávért, ahol meggyíze van a világosságnak, a nagy medve csillagképért, a metronómért, mert kattogásával a felejtés ritmusára emlékeztet, pelión hegyének részeges kentaúriaiért, a paralelogramma párhuzamos oldalaiért, és a kör végtelen sokszögeiért, a gránátalma színéért, a menhírek függőleges nyugalmáért, ahogyan most is őrt állnak a világok határán. A fekete tenger partjára száműzött Ovidius honvágyáért, a előségért. a hajnalért, amikor Magyarországon felzengett az első csalogány, a tengerparton sétáló oroszlánokért és a róluk álmodó öregember kitartásáért, teire utolsó pillantásáért és azért az asszonyért, akit végezetül látott, mielőtt örökre megvakult a csengetyűkért, amiket havazás közben hallani, 1327 nagypénteki miséjért avinyomban, ahol Petrarka végre meglállta Laurát, az ecetért, amivel a fiú szomját oltatták a kereszten, és az anya könycsepjeiért, a dunántúli mandulafáért, a kolibriért, melynek szíve percenként ezerszer dobban, a bujdosó legcsendesebb rodostói napjáért, az óramutatók járásáért. Giordano Bruno eretnek tanaiért, aki hitte, hogy egyetlen lélek egyszerre két testben is formátölthet. A gyantáért, a csalánért és a kökényért, a váli erdő a francia enciklopédisták álhatatosságáért, a Grand Canyonért és a kolorádó folyóba gázoló bölények csordáért, a kulcsokért, melyekkel mind tágasabb szobákban nyithatok be, és az ablakokért, ahonnan színüket szüntelen változtató, messzi láthatok. A vimózi fésű ősi rúnáiért. A mezei nyúlért, amit dűrer mentett ki az árból. A szarvasért, mert agancsai között hordta a napot. A déli bábokért, amelyeket mégsem követtem hiába. a Vilai szenteréz ekstázisáért, akinek szívét egy szeráv az isteni szeretet tüzes lángyájával döft át. A szavak erdejében halványan derengő jelekért, melyek hívására naponta útra kelek. A verbéna illatáért, és a támbuzogány szagáért, Erik száti néhány őszi hangjegyéért, a vulkánért, melynek peremén ezüst lovak száguldanak szikrázó patákkal, és a borzongásért, amit csak egy cseppkő barlangban érezhetünk. Hálát adok ezekért a tüneményekért, minden apró tért, amiben eddig részem volt, és az összes káprázatért, ami még vár rám, a visszavonhatatlan kegyelemért. Will it reach state of the James State of the árcímű számával a belső közlés magyarásának végére értünk vendégünknek bajta András költőnek köszönöm, hogy itt volt, hozott verseket, szövegeket, és egy kicsit tudtunk beszélgetni. András köszönöm szépen. Köszönöm én is a meghívást és a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Jövő hétfőn a klub Radio tavaszi adománygyűjtő hetén rendhagyó adással várjuk önöket Marton Évával együtt most pedig addig is búcsúzom a hangmérnök csorba László nevében, és megköszönöm figyelmüket további szép estét kívánok a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.